85. Nem voltam biztos benne minek nevezzem a hölgyet, vagy hogy pontosan mit is csinál. Csak annyit tudtam, hogy azt állította magáról, képességei vannak. Tisztában voltam vele, hogy jó eséllyel csalásról van szó, de a nő megbízható barátoktól származó, meggyőző ajánlásokkal rendelkezett, így feltettem magamnak a kérdést, mi bajom származhat belőle. Aztán abban a pillanatban, amikor leültünk, éreztem, hogy körülveszi valamilyen energia. Ó, gondoltam. Hűha, ebben van valami. Ő is érzi az energia jelenlétét körülöttem, állította. Azt mondta az édesanyám, velem van. Tudom, az utóbbi időben én is éreztem. Nem, most is itt van. Itt van magával. Melegséget éreztem a nyakam tájékán. A szemem könyvbe lábadt. Az édesanyja tudja, hogy szeretne tisztán látni. Érzi a zavarodottságát, tudja, hogy rengeteg kérdése lenne. Van is. A válaszok idővel megérkeznek majd. Egy napon a jövőben. Legyen türelmes. Türelem. A szó megakadt a torkomon. Hozzátette, édesanyám nagyon büszke rám, és teljes mértékben támogat. Tudja, hogy nem könnyű nekem. Mi nem könnyű. Az édesanyja azt mondja, azt az életet éli, amit ő nem élhetett. Azt az életet éli, amit ő kívánt önnek. Nyeltem egyet. El akartam hinni. Akartam, hogy igaz legyen minden egyes szó, amit ez a nő mond nekem. De bizonyítékra volt szükségem. Egy jelre, bármire. Az édesanyja azt mondja, a dísz, a dísz, ő is ott volt akkor. Hol? Az édesanyja valami, valamilyen karácsonyfadíszről díszről beszél, egy anyával kapcsolatos? Vagy a nagymamával? Leesett? Összetört? Arci megpróbálta megjavítani. Az édesanyja azt mondja, kicsit kuncogott ezen.